Kapitola 34 V okamžiku, kdy zmizela, kročil Ješua nazpět na východ, na opačnou stranu, než mířila vzducholoď. To byla zcela instinktivní reakce, když jste byli v nebezpečí. Člověk se vrátil na svět, ze kterého právě přišel, protože svět po proudu by mohl být ještě horší. Teď byl v zalesněném světě, stromy byly povětšinou běžného typu a táhli se kam dohlédl, což bylo sotva nějakých sto metrů, dále viděla právě kvůli zmíněným stromům ani stopy podívce, žádní dinosauři, žádná vzducholoď. Viděl, že prales po jeho pravé ruce je o něco světlejší než jinde, takže vstal a vydal se tím směrem. Po chvilce vyšel na rozlehlý prostor pokrytý popelem a zúhelnatělými pařezy. Nejednalo se o nové spáleniště spáchnoucí páchnoucí černé krusty už se zvedaly nové výhony, na níž se tu a tam zlenaly listy. Obyčejný lesní požár, který nakonec vyhasl. Bylo součástí onoho velkého cyklu přírody, který na vás, když jste ho viděli milionkrát po sobě, začal zatrceně štvát. Najednou se nad ním objevila vzduchloď a její dlouhý oválný stín se dostáhl po spáleništi. Ješua si nastěl sluchátko. V Lopsangově hlase znělo ublížené kvílení. — Ztratili jsme ji! Nemohl jste ji vlákat do lodi? Očividně objevila nový způsob, jak kročovat A co víc? Jošua si sluchátko zase sundal. Sedl si na pařes, který byl pokrytý směsící měsící hub. Cítil se po setkání se Sely jako ochromený, vnímal tu bouři slov, která se v ní nepochybně ukrývala. A cestovala sama, tak, jak byl zvyklý cestovat on. Byla to myšlenka, která ho poněkud elektrizovala. Na svých prázdninových toulkách přežil na mnoha podobných světech. Najednou ho napadlo, že vlastně už ani nechce, ani nepotřebuje mít nad hlavou nějakou zatracenou vzducholoď. Jošua asi znovu naslil sluchátko a uvažoval, co má říct. Co to bylo za frázy, kterou sestra Agnes používala, když se v domě, v domě pokoušel dělat ramena nějaký vysoký církevní hodnostář nebo někdo podobný? E, slyšíte mě, Lopsangu? Nejste můj šéf, pane, opravdu ne. Jediné, co teď můžete dělat, je mě zabít a ani potom mi nebudete šéfovat. Žádná odpověď. Vstal a vykročil dolů z kopce, pokud to vůbec kopec byl. Ale Svach to byl určitě a to signalizovalo řeku. A ta zase znamenala otevřenou krajinu, úkryt a téměř jistě nějakou lovnou zvěř. Všechno, co tady bude potřebovat k přežití. Nakonec Slobsánk odpověděl: Máte pravdu, Jošuo. Nejsem váš šéf a ani potom netoužím. Na druhé straně nemohu uvěřit, že to myslíte vážně. Tady pode náznaků, jimi se netajíte, že chcete opustit palubu. Cestujeme za určitým účelem. Vzpomínáte? Ať už je váš účel jakýkoliv, lopsangu já nikoho neunesu. Zastavil se. Dobrá, vrátím se na palobu, ale za jistých podmínek. Duchovat se mu teď znášela prakticky přímo nad hlavou. První z nich je ta, že mohu sestupovat na zem a vrátit se naspět, kdykoliv budu chtít. Ano? Tentokrát lopsang odpověděl z reproduktoru Dunivým nebeským hlasem. Pokoušíte se se mnou vyjednávat, Jošuo? Jošua se poškrábal na nose. No, myslím, že ve skutečnosti se pokouším žádat. A co si týče Sely, mám pocit, že ji uvidíme velmi brzo, bez ohledu na vaše či moje plány. Vy jednoho osaměného člověka ve všech těch pralesních světech nikdy nenajdete, ale pro ní bude sakra snadné všinout si na nebi vzduchlodí velké jako stodala. Ona najde nás. Ale ona cestuje sama jako vy. Ona už ve skutečnosti došla mnohem dál než vy. Možná nepotřebuje lidi a nebude mít žádný motiv, proč nás hledat. Ješua přešel po vlhkém popelu ke kruhu, který se k zemi. On na lidi opravdu nepotřebuje, ale věřím, že lidi chce. Jak byste tohle mohl vědět? Kvůli způsobu, jakým se mnou mluvila. Všechna ta slova, která ze sebe chrlila, protože je potřebovala říci. Protože ti vaši proslulí průkopníci a horalé byli při svých setkáních stejní. Protože i já jsem takový. Protože i tenhle člověk, který se jmenuje Joshua, se tu a tam vrací domů, aby ho navštívil a pobyl s lidmi. Aby byl do hajzlu chvíli člověkem, A když to mám říct slušně, tak co se mě týče, může si Daniel Bun trhnout nohou až u samého zadku. Jak už to řekl předtím, Joshua, není sporu, že tahle cesta rozšířila, rozšířila obzory vaší mysli, i když ne váš slovník. A je tady ještě něco jiného, Lopsangu. Něco, co vás nenapadlo. Co když je tady ta možnost, že se nám najednou objeví pod tílem a plameny jejího ohně budou šlehat do výše? No. Ona věděla, že přilétáme do psangu. Jsem si tím naprosto jistý. Něco od nás chce, ale otázka je, co? To byla skvělá dedukce a máte pravdu. Budu o tom uvažovat. Nahodu jsem chytil a pětval několik těch létajících tvorů. Jak se zdá, jsou neuvěřitelně podobní vosám, i když se chovají mnohem víc jako včely. Nový řád což je důvod, proč by si jeden měl dávat pozor, než na nějakého živého tvora nalepí nějakou jmenovku. Třeba Dinosaurus. Změnil jste si hlas? Ano, samozřejmě. Je vřelý a chápavý, nebo ne? Mluvíte jako rabín. Aha, ano, hodně podobně. A abych se přiznal, je to hlas Davida Kosofa, židovského herce populárního v 50. a 60. letech. Řekl bych, že občasné krátké zaváhání a lehký nádech zamišleného přátelství má přátelský a uklidňující účinek. To má, ale jsem si jistý, že se od vás nečeká, že mi to budete vykládat. Je to, jako když vám iluzionista vysvětluje, jak udělal svůj trik. Čertu čatu s tím. Lopsang ho zase dokázala rozesmát. Bylo velmi těžké se na něj zlobit. Tak dobře, vracím se na polubu. Tak jsme se dohodli? Kruh se rychle a plynule spustil k zemi. Na palubě očekával Jošu v jeho kajutě Lopsang v podobě své pohyblivé jednotky. Pořídil si další vylepšení. a se navzdory všemu rozesmál. Vypadáte jako hotelový vrátný, co to má všechno znamenat? Lopsang zapředl. Hmm, doufal jsem, že budu vypadat jako anglický osobní komorník z doby někdy kolem 1939, pane, který je prostě žůžo, když dovolíte, abych se tak vyjádřil, pane. Myslím si, že celkový efekt není tak strašidelný, jako ten dvojník zabijáka z Blade Runna. s ním jsem experimentoval předtím, i když jeho návrhy neodmítám. Žužo. No, rozhodně je tahle postava děsivá poněkud jiným způsobem. Myslím, že to zabírá, ale toho pána byste si mohl nechat, ano? Komorník se uklonil. Děkuji, Jošuo. Dovolte, Jošuo, abych řekl, že si myslím, že se na téhle cestě oba učíme. Pro zatím budu loď přesouvat průměrným lidským tempem, dokud ta mladá dáma nepodlehne touze dát na vědět o své přítomnosti. Hmm, skvělý plán. Když loď začala znovu vkročovat, dostavil se známý krátký pocit dezorientace. Louhá země dole pod nimi, kterou míjeli pomalým, líným tempem několika vkročení za hodinu, se střídala jako obrázky v prohlížičce diapozitivů, kterou kdysi Joshua našel mezi odloženým hrampádím na půdě domova. Klikněte jednou a objeví se panenka, a objeví se panenka Marie, klikněte po druhé a vidíte tím, Zatímco se světy hýbají, vy zůstáváte v klidu. Vyberete si ten, který chcete. V té noci promítl Lopsang na velké obrazovce na salónní palubě starý britský film, který se jmenoval Myš na měsíci. Ve své pohyblivé podobě seděl vedle Jošuji a díval se. Jošuji si pomyslel, že kdyby je tak viděla Sally, Muselo by to připadat přinejmenším podivné, kdyby ovšem tahle výprava nepřekročila hranice podivnosti už dávno a neřítila se plnou parou do bizarnosti. Přesto se dívali na prastarý film Veselohru na téma vesmírných závodů z 20. století a Joshua okamžitě poznal Davida Kosofa. Ve všem, co bylo důležité a podstatné, ho Lopsang napodobil naprosto přesně. Když film skončil, byl si Joshua jistý, že viděl po stolní desce přeběhnout myš která v zápětí zmizela. Myš na milion, zavtěpkoval. Pošlou na ní šimi. Tu kočku? Už mi napadlo, co se s tou věcí asi stalo. Víte, mi vyprávila, jak vyrostla v rodině v kročníků. A chtěl jsem říct přirozených v kročníků. Nebyla ve vkročených světech většinou sama, ale její rodina jí nutila o tom mlčet, jak to ostatně dělali už předtím. A to je přece samozřejmé, vy jste to taky tak vždycky dělal, Jošuho. Je to přirozený instinkt. Řekl bych, že nikdo nechce být jiný. To je ono. S uměním, jako je vkročování, by vás kdysi mohli upálit jako čeroději nebo čerodejnici. Dokonce ještě dnes. Dlouho podí na zem vkročení roste na prvo zemi počet těch, kterým se celá ta situace s vkročováním a dlouhou zemí nelíbí. Komu? Vy opravdu nemáte čich na politiku, že ne, Joshua? Kdo? No přece ti, kteří nedokážou vkročovat vůbec. To oni odmítají dlouhou zemi a ty, kteří po ní cestují a všechny ty otevřené prostory a volné konce, které to přináší. A ti, kteří v novém řádu věcí přicházejí o peníze. Těch bývá vždycky hodně.